Tal com vàrem avançar i dins l'audició informativa Panorama, avui fem-la petar la constituirà una entrevista mantinguda amb l'il·lustre geòleg sabadellenc Pau Vila, el qual la setmana vinent, per raons de clima, tal com ens va dir ell mateix, se n'anirà a Caracas. El nostre conciutadà és un home de vitalitat extraordinària. Ens va rebre a casa dels seus nets, el doctor Trujols i la Mariona Albet. També hi estava present la seva neta, Montserrat Albet, senyora de Gomis, musicòloga prou coneguda arreu. L'ambient familiar d'en Pau Vila és de només motiu i acollidor. Estava molt content parlant de la medalla d'or de la ciutat que li ha estat concedida per l'Ajuntament de Sabadell corresponent a la iniciativa de la Fundació Bosch i Cardallac. Per cert que aquesta tarda una comissió de l'Ajuntament i el director de la Fundació Bosch i Cardallac, senyor Torrella Pineda, aniran a comunicar-li oficialment que li ha estat concedida la medalla d'or de la ciutat de Sabadell. Referent a aquesta medalla, en Pau Vila ens deia... Per què no m'han donat aquesta medalla quan jo era petit, que jo havia jugat molt, la medalla de Sabadell, la medalla sí. d'Or. El <ríe> Vostè la volia quan era petit. Oh, em sembla que jo ja havia jugat si la que he tingut. Pues llavors no, a llavors no se la mereixia encara. A pesar Ves de què doncs ja fa. Que a passar de què ja fa molts anys, a eh? malgrat que fa molts anys ja que us la mereixeu. Ah, no. Ho sé. Així és que us sembla que ara aquesta medalla què? Ara ah, la no, posareu en una no, vitrina, No, Això ja és una cosa eh, eh, seriosa. Sí. Eh, Us ha fet il·lusió? Primerament, sí. I primerament, el meu agraïment en els, eh, en els promotors abrets provees artista de que s'han concedit una medalla. De, de Alguna idea tenia jo ja Caracas. Sí, hi han altres A, a començaments d'any, si que em deien que s'estaven a firmes. O sí sigui que les coses corren molt, eh, fins a Caracas us va arribar, a em va arribar. Això han de venir cap aquí. Eh, ho un vaig dir. Va dir què passaria. I no saba ben. A mes vaix apigar que una plenària de l'ajuntament ja s'havia aprovat. Eh, bueno, jo no m'movia. Eh, I darrerament no Pots, no sé per quina raó eh, que ho sabré divendres. Per divendres espero aquí eh, una comissió de l'Ajuntament i la Fundació Bosque Carrellà que m'han a, a donar compte eh, i m'ho explicaran. Però com, sigui com sigui, eh, jo em sento profundament agraït. En els, en els promotors i en els otorgadors, a l'Ajuntament i a la Fundació. Uh, clar, ja a Sabadell ja tinc una altra prova de fet que és el, el meu nom en l'institut. Que no sé si funciona ja, però no n'he sabut res. Feu-los-hi saber que els assaludo, que no hi podré anar-hi. És estrany que no... Dic, és estrany que no hagi sabut res jo de la, de, del Pau Vila. És no estrany di... que el Pau Vila no hagi sabut del Pau Vila, no. eh, que és això el que us estranya. Sí. Avi, ah, poden haver-te telefonat a casa teva? Eh? Poden haver-te telefonat a casa teva i tu estàs aquí. Ah, ah bueno, sí. No, és que jo va, havia fet el meu pla, i els hi havia dit d'anar a Sabadell, de tornar a Sabadell i fer als el, alumnes grans, als alumnes avançats del bàsic i del batxillerat, fer-los-hi eh, amb ells sols, els grans, fer, una, eh, eh, fer sentir aquest problema que tenim a Catalunya que se'ns despoblen les comarques i se sangreixen fora de pes les poques de bona mar. I això és un desastre per Catalunya. La feina que té davant seva la, la Generalitat. La, si, si tots els catalans no ens movem com, com un ser home, per recolzar-la, per recolzar-la i ajudar-la, i inspirar-la, i abocar diners els que tinguin. Aquesta Catalunya no sé si la salvarem. Veig, sento que la seva neta l'apraudeix i tot, ho vaig dir en això perquè els que ens escolten, esclar, naturalment sentiran algunes paraules i es preguntaran a què, a, a, a, què, a què són. Doncs direm que és la seva neta que ha dit molt bé i que li apraudeix aquestes paraules. Molt bé, molt bé. Bé, no sé d'on venim. No sap d'on venim? Ara no. <laughs> Escolti'm, i com és que vostè se'n va a Caracas en un moment que tanta falta hi fa a Catalunya? No. Jo a ja no faig falta, les coses en no són lloc, jo ja no puc fer ni que el, el que feia. M'haig de mantenir dins de les meves possibilitats físiques per veure almenys les coses com aniran. Aviam, vostè és optimista o pessimista cara al futur? No li parlo al futur ecològic, eh? Li parlo al futur polític del nostre país. No. Uh, jo, va... Uh, us diré. Uh, jo uh, políticament uh, no sóc optimista perquè ens dividim en masses partits, i no trobo que hi hagi, com he vingut dient des de fa dos anys, entre els catalans un fons d'unió, com el tronc d'un arbre, i les branques poden ser partits, però és Catalunya el tronc, i aquí ningú ens ha de separar. Si es que cal fer, perquè tothom tingui consciència de que Catalunya és el tronc i lo són les branques. Els homes de bona voluntat que jaixi. I que no no no els de més que pel redescament de Catalunya que ho vagin repetint, que repeteixi a la ràdio, que repeteixi a la premsa, que repeteixin a les conferències. Jo ho he dit, potser la primera vegada a dir-ho va ser, en una aula, en una aula de, la, de la Facultat d'Econòmiques un diumenge. En què hi havia unes sessions sobre els problemes dels països Catalans, eh, davant d'una joventut que que, eh, que, eh, que, eh, que s'inquivia en aquella aula i sortia per fora. hi havia més de mil més de mil estudiants, estudiantes, joves i noies, eh, en aquella allà, conferències que havia entrat dos dies, em va tocar, eh, em van fer presidir, presidir fer costat al president, que era el bon amic Jaume Carbonell, i eh, van voler parlar, -les. no sé què els vaig dir, però sé que els vaig dir. Unim-los per sobre de I aquella joventut es va aixecar en pes. Un altre dia, quan vaig fer entrega dels... del mig milió de pessetes de, del meu Premi de Donors, de l'any passat, al Congrés de Llengua Catalana al Col·legi d'Advocats, vaig tornar a dir el mateix. Eh, està bé que hi hagi perdits, però per fons hem de ser catalans i hem d'unir-nos per tot el que es refereixi a Catalunya. Encara l'altre dia ho vaig tornar a dir. L'altre dia, que jo estava complacent, i vaig aprofitar la primera... Hora del matí la primera hora del matí per anar a portar un rang de flors en un Rafel de Casa Nova. Puig que jo jo no podia, no podia anar-hi uh, uh, a l'arriuada la humana. Uh, I em van acabar, vaig haver també de dir unes paraules la noia de Ràdio Espanya, diu, breu, breu, dic, no us reboineu, jo no us reuno gaire, uniu-vos catalans. És la meva... És a dir, penso que... Hi pot haver predits, orientacions, maneres de fer, però el que ens ha d'unir és Catalunya, fonamentalment. Creu vostè que al final ho aconseguirem? Sí, el final ho aconseguirem. Crec que en... Uh, uh, uh, uh, uh, crec que en Tarrerellas és l'home que prepararà el terreny per conduir-hi. I que hem de recolzar en... en l'entrada d'elles per talons de catalanitzat president de diferències de criteri i això de Pau Vila, vostè és un home jove als seus 96 anys vostè fa l'efecte que la clau del seu èxit és que vostè continua sent un home jove. Vostè confia en el jovent d'avui dia? Mm. Uh, Vull dir tenir-hi plena confiança i la confiança que tinc no és plena. I no és plena perquè aquest sistema, eh, aquests sistemes de publicitat de la massa media li han donat una certa fivolitat amb cada característiques de vegades d'ideologiees. De, eh, però en el fons de la joventut sempre hi ha alguna cosa que, eh, eh, eh, que branda, que flamege, que pot donar, que el sàpiguen moure, en el fons, també en el fons del fons, les escoles han estat un desastre, l'Ensenyament és un desastre. El, aquesta publicitat de, de massa mèdia eh, ha portat a eh, aquest cine del qual me'n diuen coses que m'esgarrifen, que s'està desfent la sensibilitat humana en el, en el fons de cada noia i de cada home. Ah. Ah. Bé, no, no és que els parlo així uh, i no és pas que perdi la confiança, no. Jo, jo soc positivament, la, la, uh, positivament optimista. optimista. Ah, això, el masuquet! Hem vingut també aquí amb el senyor Coscó. Vostè sap que el senyor Coscó fa... Sí. Sí. en el diari de Sabadell, sí, sí. una cosa que se'n diu semblança, que se'n diu perfil, i ell també tenia preparat ja el del Pau Vila. El tenia preparat des de fa molts dies, el que passa que encara no s'ha publicat. Poc li digui lo que diu. Digueu. Diu, català universal, humanista. Ell, quina veritat més gran, ha fet i desfet camins caminant. Ha fet, duc escola. La mà a l'arada ha solcat terres. La mà a l'argeu ha solcat mars. Té l'ancianitat amb vigor juvenívol, ardent, ferm i clar. Rostre solcat, amb una lleugera i flàxi papada. Té l'ull obert, l'altre, malalt, tancat. Però de tan ampla i òptica retina que abraça l'immensitat. Ell, nou descobridor d'Amèriques. Ell, tot honor de la nostra terra. Què us sembla? Ai, gràcies, Coscó. Ai que sí? Ma, massa cosa. El Coscó fa versos en prosa. Ja ho sé. Sí. Ja sé, ara vegades... no ens voldrà dir res perquè no vol dir mai res. Ah, ah, de vegades em passa mi això, també, de fer versos amb prosa. Escoltarem ara unes paraules de la seva neta Montserrat, que ens va acompanyar durant tota l'entrevista. Sí. Jo només vull dir que, que, que l'avi Pau Vila és una mica ja l'avi de tots els catalans, eh? O sigui, i dir que part dels seus valors com a científic, com a pedagog i com a investigador és el millor avi que podia tenir. Li vaig dir també a en Pau Vila que aquí Sabadell té bons amics que ens l'estimem molt a Sabadell i ell va contestar. Us ho agraeixo, us ho agraeixo. Us ho agraeixo. Ah. Ah. Ah. Aquesta Sabadell, aquesta terrassa Junts amb Granollers s'han d'unir perquè el Vallès no ho facin més malbé. Del Vallès no ens deixaran res. Granollers, Terrassa i Sabadell units. Units són aquest triangle del Vallès. Terrassa és el Vallès Occidental, ell el Vallès central, Granollers al Vallès eh, Oriental. Ara no deixeu fer el... gallec o gallecs. Res d'això. Res d'això. L'Estat ha pagat els terrenys. El passat i mitja el pam. Què hem de fer Que res? els municipis afectats que els municipis afectats, em eh, s'ha dit d'això, eh, que els munifiquis afectats, que vas falta la paraula justa. Coneixin? Eh, no, no, que els municipis afectats, eh, a veure, eh, eh, eh, eh, eh, eh, el que fa l'Estat, quan s'han de fer unes obres, i hi ha uns terrenys que fa l'Estat. Ho expropia? Doncs, els municipis afectats expropien a l'Estat el que va comprar. Què diu? I això s'ho deixarà fer l'Estat? O, i els municipis, que no ho necessiten. Ah, això sí. És que s'han de fer però coses... Però és en aquest país el maco que, que, que expropia... No, l'entesa mateixa que es pot anar arribant un dia. Ara que no sé si fer aquells de que deixin aquella capelleta tan bonica, però que no hi facin res, que tornen els conreus les terres. Si tots els ciutadans fem grup de pressió, vostè creu que ho lograrem? Eh? Si tots els ciutadans fem grup de pressió perquè això no passi, no passarà? Si es creuen uns estats, això que ho dit alguna vegada se de mateix, que hi ha grups de pressió, grups de pressió, anar fent l'ambient asfixiable, perquè l'Estat es conmogui, i al mateix temps que li vam començar per demostrar-li a l'Estat que ho sabem fer bé, i què ha fet? Com està l'estat espanyol? Acord, perdó, vull dir, com està l'ensenyament de l'estat espanyol? Com està la sanitat de l'estat espanyol? Com està la pesca i els problemes del mar en l'estat espanyol? Això en sé, és això en sé. si ho ha fet tan malament, que ens deixi fer a nosaltres. Què millor que acabar aquesta audició amb aquestes paraules del propi Pau Vila? Uniu-vos, catalans!